на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз Меллорі Розділ 13. Зупиніть ту жінку. Схвильовано крикнув якийсь чоловік. Однак Н. уже відчинила двері вагона та зістрибнула з нього на край колії. А тоді вона побігла до Віадука, перекинутого через возеньку річку, що струменіла у долині. Коли дівчина наближалася до Віадука. Корідон уже перескочив через парапет, і Роулінсова рука, що марно намагалася його схопити, схибила на кілька дюймів. Ен побачила, як з купе першого класу вибігли та приєдналися до Роулінса ще два детективи, один з яких тулив до носа закривавлену хустинку. Детективи стояли у трьох і дивилися, як Корідон летить у річку. Здавалося, що минуло неймовірно багато часу, перш ніж він занурився у воду, і хай який сміливий був Роулінс та не наважився пірнути слідом. Сі троє були такі поглинуті очікуванням миті, коли корідон вирине на поверхню, що жоден з них не помітив, як усього за кілька ярдів від них Н видерлася на парапет мосту. За цією сценою, позвішувавшись з вікон вагонів, спостерігало кілька сот пасажирів, і заледве вірячи у те, що побачене ними відбувається насправді, роззявляки раптом застережено закричали. Роулінс рвучко обернувся та спробував схопити Н, але марно. Дівчина вже стрибнула з мосту та стрімко летіла у річку. Корідон виринув на поверхню саме вчасно, аби побачити, як Енс стала тримаючи рівновагу на парапеті, а тоді він спостерігав, як її маленька фігурка кулею кинулася вниз, наближаючись до нього. Він бачив, як вона, заледве здійнявши бризки, занурилась у воду, а коли її голова виринула на поверхні, швидко до неї підплив. «Ви, мала дурепа!» Вигукнув він, діставшись до М. «Ви ж могли зламати собі шию». «І ви також могли, але ми нічого собі не зламали. Чи не так?» впевнені, що з вами все гаразд». «Звичайно, вона підпливла ближче до нього». «А ви мусите визнати, що я зупинила потяг точнісінько тоді, коли треба. Я мала приєднатися до вас». Той детектив, певно, вже здогадався, що у цій зупинці винна саме я, а мені якось не надто хотілося потрапляти до місцевої буцегарні. «То була вельми гарна командна робота», – сказав Корідон. «Але заради чого ви це зробили? Я ж застерігав, аби ви трималися від мене якнайдалі, а натомість ви вирішили мене не слухати і подивіться но, ну, в яку халепу ускочили». Вона засміялася. «Краще вже я буду тут, аніж отам, на горі». Обоє поглянули вгору на далекий міст. Більшість пасажирів покинули свої вагони та, з'юрмившись уздовж парапету, дивилися на них згори. Корідону пізнав у натовпі Роулінса та помахав йому рукою. Роулінс, прийнявши неминуче, помахав йому у відповідь бідолашний старий Роулінс. Сказав коридон, вишкіривши зуби в усмішці Готовий закластися, що зараз він кляне нас на всі заставки Ну, рушаймо далі Трохи пропливемо вниз за течією А тоді вийдемо на берег Сумніваюся, що від того мосту є шлях до води Та однаково немає сенсу марнувати час Пливімо І вони живаво попливли вниз за течією Річка бігла стрімко і вони набрали чималу швидкість. За кілька хвилин їх змусив обернутися ледь чутний гудок паротяга. Ген-ген у долині, потяг, тепер схожий на іграшку, сигналив, знову рушаючи далі. «Цікаво мені знати, чи Роулінс залишився, а чи вирушив до наступного міста, щоб здіймати тривогу», – сказав Корідон. «Я ладен закластися, що він волітиме дістатися телефона та викликати когось, хто зробить його роботу. Ну як ви там тримаєтеся? Уже втомилися?» «Трішки», – визнала Енн. «Мене гальмує мій одяг. Як гадаєте, можемо ми вже випливти на берег?» Корідон уважно оглянув густо порослі лісом річкові береги. «Гаразд, гайдалі воруч!» Вони дозволили річковій течії принести їх до узбережжя, а тоді з чималими труднощами видерлися на крутий берег. Ен, важко дихаючи, знесилено повалилась на траву. «Ух!» – захекано вимовила вона, витискаючи воду зі свого волосся. «Я страшенно втратила форму!» «Чи ми з вами, бодай, колись просохнемо?» Корідон стояв над нею, Геть забувши про воду, що крапала з нього, квапливо роззирнувшись праворуч і ліворуч, він побачив, що перед ними розкинулася широка, безлюдна та лісиста місцевість з крутими трав'янистими пагорбами та рівнинами зарослими рослими дроком. «А вже ж просохнемо», – бадьоро сказав він. «О, «Он, уже і сонце виходить з-за хмар, віддихайтеся лишень, а тоді ми мусимо рушати далі». «Ви знаєте, куди ми йдемо?» Він указав рукою на пагорби в далині. «Нам треба отуди, на північний схід. Це найкоротший шлях до Данбара. Прогулянка тими пагорбами буде ні в року тяжка, та вже з цим ми мусимо змиритися. Здається, тут на цілі милі навкруги немає жодної домівки. Талибонь по той бік пагорбів є людське житло». Вона на силу підвелася на ноги. «Я почуваюся жахливо. Невже я маю йти аж до самісінького Данбара, у цьому промоклому дорубчика одязі?» Він посміхнувся до неї. «То зніміть його, якщо хочете. Я не заперечуватиму. Зараз ми не маємо часу сушити одяг». «Такого я точно не робитиму», сказала вона, намагаючись відтиснути воду зі своєї сукні. «Але серйозно» нам треба десь дістати сухий одяг та їжу також. Ви усвідомлюєте, що зараз ми перебуваємо миль за 20 від Данбара. Це не повинно було б аж так вас турбувати. От тільки не кажіть мені, що одну з масінгемових дівчат налякала така дрібничка. А я ж бо думав, що ви загартована. Я ж вам уже казала, я втратила форму. Що ми робитимемо? «Як, думаєте, ми зможемо викрасти автівку?» Корідон засміявся до неї. «Оце найпевніший спосіб зробити так, аби копи вийшли на наш слід», – сказав він. «Ми можемо винайняти автівку, коли знайдемо таку. Хай там як, а наразі ходімо далі». «Я не можу йти далі отак. Зараз же зайду за якесь дерево та викручу свій одяг». Твердо, сказала вона, у моїх черевиках повнісінько води, а я ще впевнена, що поза спиною у мене плаває рибка. То вперед, сказав він, знизуючи плечима, але покваптеся. Ен зайшла за великий кущ, а корідон, чекаючи на неї, відтиснув свої наскрізь просяклі водою піджак і штани. Ен. гукнув він, затягуючи пасок. То чому ви все-таки зупинили потяг? Я думав, ми з вами погодилися розстатися, а тоді ви з доброго дива знову з'явилися та стали на перешкоді поліціянтам, аби я міг урятуватися втечею. Навіщо ви це зробили? Вона висунула голову з-за куща та поглянула на корідона. Такий вже страшенно сумний та нещасливий вигляд ви мали, сидячи там. В оточенні поліціянтів, сказала вона, не могла ж я отак вас покинути? Оближте ці жарти, коротко відказав коридон. З усього, що ви про мене дізналися, у вас мало би скластися враження, що я вбивця. До того ж, ви знаєте, що я їду по вашого брата. Для вас було б неабияким полегшенням, якби я потрапив за грати. То чому ви раптом вирішили мені допомогти? «Ви були добрі до мене, коли ті троє наскочили до моєї студії, тож я відчула, що дещо вам завинила», – сказала вона. «І крім того, я впевнена, що ви жодним чином не причетні до смерті Рити Ален. Я спершу трохи злякалася, проте коли ви пішли, добре подумала про цей випадок і дійшла висновку, що ви...» «Не той тип людини, що коїть подібні речі». «Що ж, це лише означає, що ви – мала дурепа», – роздратовано, – сказав Керідон. «Вам не слід було б свого носа у цю справу». «І це, я гадаю, просто притаманний вам спосіб сказати дякую», – засміялася Н. «Було близько шостої години вечора». Коли Корідон помітив, що їх переслідували Досі йому здавалося, що він приховував їхні сліди досить добре Для того, щоб уникнути облави Але зараз, побачивши лаву далеких постатей Що несподівано з'явилися з-за порослого лісом схилу пагорба Він зрозумів, що Роулінс його перехитрував «А ось і вони», – сказав він, хапаючи Ен за зап'ясток і вказуючи їй на загоничів. «Погляньте, онде вони! Рухаються просто у наш бік!» Вони з Ен стояли серед густих дерев, і Корідон був упевнений, що для чоловіків, які помалу рухалися їм назустріч, їхні постаті наразі були невидимі, а проте розумів, як небезпечно зараз зробити різкі рухи, особливо якщо серед переслідувачів є вівчарі». Ті вівчарі з їхнім феноменальним зором швидко помітять якнайменший рвучкий порух. «Думаєте, вони йдуть по нас?» – запитала Н, спостерігаючи за чоловіками, що наближалися. «Ще пак! Нумо, відійдімо назад під прикриття лісу, але не поспішайте. Вони можуть нас побачити. Вони повільно відійшли назад у ліс» який став зараз їхнім прихистком, і Корідон упав на землю, тягнучи н за собою. Дотепер їм просто надзвичайно щастило. За кілька миль від того місця, де вони пірнули у річку, н із Корідоном натрапили на усамітнену фермерську господу. Корідон вирішив, що варто буде ризикнути і просушити свій одяг, а ще, можливо дістати трохи їжі в дорогу. Фермерова дружина повірила у розповідь про те, що цих двох подорожніх спіткала транспортна пригода. Вона розвела вогонь і, повісивши їхній одяг сушитися, приготувала для них велику миску яєшні з шинкою, в якої вони й пригощалися, сидячи загорнені у ковдри, перед вогнищем, у якому палах дрова. Господиня сказала Корідону та Н, що раннього пообіддя до ферми приїздить поштовий фургон, водій якого, вона була певна, підвезе їх до Бортвіка, де, на її думку, був механік, який міг би їм допомогти. Це влаштовувало Корідона. Їхній одяг уже повністю просохнув, а тоді приїхав поштовий фургон, його водій охоче підвіз їх до Бортвіка У Бортвіку вони сіли до автобуса, що прямував до Гіффорда Проте це був хибний хід, хоча й необхідний Адже Корідону так і не вдалося найняти автівку Він був упевнений, що в автобусі їх хтось неодмінно впізнає та здійме тривогу А зараз вони полишили Гіффорд за п'ять миль позаду та пішки прямували в бік Данбара. З собою вони мали клунок їжі, який їм дала в дорогу дружина фермера, та були добре відпочили. тож далека лава чоловіків, що наближалася, їх наразі не турбувала. Корідон відчував упевненість, що вони цілком зможуть вислизнути від переслідувачів. Якби ми дісталися сюди на якихось десять хвилин раніше, то не помітили б, як вони виходять із лісу, та наскочили б просто на них, сказав Керідон, спостерігаючи, як шеренга чоловіків повільно відхиляється в інший бік. Задача ось у чому. Куди нам іти? Якщо ми і далі триматимемося первісного маршруту, то вони одразу здогадаються, що ми прямуємо до Данбара. То ходімо просто на північ, порадила Ен. «Так ми вийдемо до Гаддінгтона, а вже звідти, якщо відірвуємося від переслідувачів, повернемо на схід до Данбара». Корідон здивовано витріщився на неї. «Звідки ви це знаєте?» «Ото вже ці чоловіки», – сказала вона та засміялася. «Ви думаєте, ніби тільки вам усе відомо. Я чимало подорожувала Шотландією, і мені доводилося бувати у Гаддінгтоні». Ось звідки я знаю, тим краще для вас, відказав він і посміхнувся. Та хай там як, а я шкодую, що не маю при собі мапи. Блукання навмання може змарнувати нам чимало часу та бути небезпечним. Як гадаєте, ми зможемо знайти шлях звідси до Гадінгтона? Сподіваюсь, що так, трохи невпевнено відповіла Н. Щоправда, я трималася головних доріг. Коли була тут востання, то як ми вчинимо? Зачекаємо, поки споначіє, чи ризикнемо вирушити просто зараз? Ми не можемо дозволити собі гаяти час. Тепер лава чоловіків зникла за пругом. Вони прямують на захід, а ми підемо на північ. Якщо будемо обачні, то зможемо уникнути зустрічі з ними. Гадаю, нам уже слід вирушати. І вони вирушили разом, швидко пересуваючись відкритою долиною. А діставшись пагорбів, сповільнилися до розмірної ходи та обачно стежили за тим, аби їх не було видно понад обрієм. «Я хвилююся щодо вас», – несподівано сказав Корідон, коли вони рухалися пагорбами вперед. «Ліпше би вам було тоді мене покинути». «Не метушіться так», – сказала Ен, усміхаючись. Я можу дати собі раду. То ви так думаєте, коротко відказав він. Однак, якщо вони звинуватять мене у смерті рити Ален, ви потрапите у неабияку халепу, чули колись про співучасть у злочині. Я би воліла, аби ви не лізли поперед батька в пекло, сказала Ен. Я ж не хвилююся. То чому ви маєте. Корідон щось буркнув, якусь часину, пройшовши мовчки, зненацька сказав, а знаєте, ви починаєте мені подобатися. Справді, вона кинула на нього швидкий погляд. Не схоже, що це робить вас аж надто щасливим. Я і не щасливий, я не ваш тип, з вами мені доведеться бути вкрай обачним. Схильні ви робити з мухи слона, чи не так? Колись я міняв жінок, як циган коней, любив їх якийсь час, а тоді кидав. Війна допомогла мені позбутися цієї звички, і вже багато місяців я не цікавився жінками. Він опустив на неї погляд, а от ви мене зацікавили. І це мені не до вподоби. Цього разу вона вже не мала що сказати. І, помовчавши трохи, Корідон мовив, «То ви заручені чи щось на кшталт цього?» «Щось на кшталт цього», – сказала вона і усміхнулася. «Він служить у військово-морських силах. Я бачу його приблизно раз на півроку». Корідон знову щось пробурмотів. «Ну, то й добре», – резюмував він. «Справді, ми з ним просто подобаємося одне одному». Сказала Н, мов би, обороняючись. І нічого більше. То нехай він надалі вам подобається. Кисло відказав Корідон. Менше знатимете горя. Навіщо зайві клопоти? Які клопоти. Корідон несподівано зупинився і пильно подивився на Н. Ви мені подобаєтеся, сказав він рівним, стриманим голосом. А коли мені подобається якась особа, я стараюся зробити все, щоб цю особу не скривдити. Отакий я вже сентиментальний. Поглянувши на мене, ви б ніколи такого не подумали, але саме такий я є насправді. Таку вже маю ваду. Але чому б то ви мали мене скривдити?» спантелично запитала вона. «Я йду по вашого брата, чи не так?» нетерпляче сказав він. Я маю намір передати його до рук поліції, хоча зараз я вже не так у цьому впевнений Вам не доведеться передавати його до рук поліції, спокійно мовила вона Либонь, я вас засмучу, та ви стараєтеся марно Що ви хочете сказати? Котре вам кажу, Брайан не вбивав Ален і не міг зрадити Гурвіля Я знаю Брайана у чомусь він був радше схожий на вас, він просто не зробив би такого, тож не хвилюйтеся. «А зараз послухайте мене», – сказав Карідон, «Хтось зрадив Гурвіля, хтось убив Риту Ален, Любіша і Гаріса. Якщо ваш брат цього не робив, то хто ж тоді усе це скоїв? Не вдавати мені би це мені відомо». Знаю лише, що Брайан цього не робив. Це мене нікуди не приведе. Вибачте, але це геть не доказ. До того ж, я не вірю, що він живий. Хотіла вірити. Ба навіть майже повірила, коли ви уперше мені це сказали. Однак потім я чимало думала над вашими словами. Брайан дуже багато для мене значив. І я знала, коли саме він помер. Якось уночі я прокинулася і зрозуміла, що його не стало. Міністерство авіації повідомило мене про смерть лише через чотири місяці потому. Але це вже не надто стало для мене несподіваним ударом. Я знала про це вже давно. Корідон поплескав її по руці. Ну ж бо, не треба про це. А тоді в його голосі пролунала нотка роздратування. «Ліпше думайте про свого милого морячка, а зараз ходімо, ми марнуємо час!» Трохи згодом, коли сонце вже хилилося за пагорби, сталося дещо несподіване. Ен перша почула рев моторів і поглянула вгору. Вона побачила, як праворуч від них, понад ялицями, різко здійнявся вгору гелікоптер і полетів щонайменше у п'ятистах футах над землею. «На землю!» – крикнув Корідон. Однак Ен уже лежала пластом, коли він упав обі чнеги. Удвох вони перекипіли очима до машини, що шаряла над ними. «Вони нас помітили!» – з відразою зауважив Корідон. «Хто би сподівався? Певно, я їм конче потрібен!» Він бачив, як пілот і ще один чоловік вихилилися з кабіни. Пілот помахав коридон рукою. «Який милий та дружній тип, правда?» – гірко провадив він далі. «Зараз ці двоє викличуть по тих загоничів і скерують їх просто на нас. Ну ж, бомершій до лісу, це наш єдиний шанс!» Вони зірвалися на ноги та кинулися бігти через відкриту долину в напрямку ялицевого лісу. Бігти було доволі далеко. До лісу залишалося ще півмилі, гелікоптер злетів над ними та шугав у повітрі, неначе яструб. Перш ніж вони подолали половину відстані до лісового прихистку, здійнявся вітер і доніс до них якийсь ледь чутний вигук що змусив Корідона швидко озернутися через плече. Праворуч, приблизно за милю від них на пагорбі з'явилася лава чоловіків, які швидко бігли вперед, прямуючи туди, де шугав гелікоптер. Серед них є двійко хлопців, які справді вміють бігати, похмуро мовив Корідон. «Ходімо, крихітко, не даймо їм упіймати нас на відкритому просторі!» «Не даймо йому піймати нас взагалі!» Задихано мовила Ен і засміялася. Вона добре бігла, і її очі сяяли від збудження. Власне, дівчина бігла так добре, що коли вона прискорилася, Корідона відставала снаги лише на те, щоби не відставати від неї. І знову він озирнувся через плече двійко спритних бігунів, залишили далеко позаду решту гурту переслідувачів і неначе гончаки скорочували відстань, що відділяла їх від коридона з Н. Зараз вони були лише за чверть милі і швидко наближалися. Коридон заскриготів зубами та спробував бігти швидше, однак був надто важкий та кремезний для таких перегонів. Тікайте. Захекано промовив він до Енн, «Біжіть у ліс і чекайте на мене там, залиште цих двох мені, тікайте щодуху!» Н слухняно підкорилася і побігла вперед. Вона без особливих зусиль рухалася зі швидкістю, з якою олень чим дуже тікає від погоні. Коридон уже чув за спиною глухий тупіт прудких ніг і знову озирнувся. Його швидко наздоганяло двоє чоловіків, і були вони молоді та дужі Він спіткнувся і втратив рівновагу Двоє переслідувачів були вже не більш, ніж за 50 ярдів від нього «Ей, зупиніться!» – завалав один із них і пришвидшив свій біг До лісу було вже рукою сягнути Енн зникла в гущавині, з хрускотом торуючи собі шлях через підлісок до найближчої галявини. Корідон не мав наміру дозволяти цим двом слідувати за ними до лісу. Він кинув погляд повз них на лаву чоловіків, які відстаючи, бігли далеко позаду. Вони ще й досі були за добрих півмилі. А отже, він мав досить часу, щоби впорати споратися з цими двома і встигнути втекти від решти переслідувачів. Несподівано Корідон звернув у бік. Двоє чоловіків вже майже його наздогнали, і один з них, рухаючись швидше, ніж Корідон очікував, кинувся на нього. Корідон мусив ухилитися, а коли переслідувач схибив і пробіг повз нього із впору, Правною влучністю завдав йому різкого удару ребром долоні, рубанувши нею по шиї. Чоловік упав, наче підтятий полексом, і лежав нерухомо, розпластавшись на землі до лилиць. Його побратим, важко дихаючи, відскочив подалі від корідона, приголомшений тим, як різко змінилося становище. Корідон не дав йому часу отямитися. Недарма він свого часу чубився з найлютішими бійцями з загону Командос. Із пронизливим криком він кинувся переслідувачів у ноги, штовхнув його плечима під коліна та повалив додолу. Вони удвох впали на землю та покотилися нею. І той чоловік хапався за корідона і кволо намагався учепитись руками за його горлянку. Він скинув його з Себе важко зіп'явся на коліна, і коли супротивник спробував сісти, завдав йому бічного удару у щелепу. Чоловік упав і простягся на землі. Корідон умить підвівся на ноги. Лава чоловіків, які їх переслідували, ще й досі була далеко. Вони вже цілу милю бігли цією горбистою місцевістю, і це їх сповільнювало. Серед тієї лави був і Роулінс. Він повільно, але затято рухався вперед. Каридон помахав йому рукою та чкурнув у ліс. Ен ухопила його за руку, і вони вдвох швидко побігли крутою стежиною, що вела в лісову гущавину. Біжучи, вони чули далекі звуки, то їхні переслідувачі виходили до лісу. До них долинав невпинний тріскит підліску, ледь чутні вигуки та пищання свистків, а вони з Ен прямували далі. Сповільнившись до швидкої ходи, вони нечутно пробиралися крізь хащі, немов індіанці, аж поки звуки переслідування стихли. Корідом зупинився. Саме так я й думав. Він захекався. Та витирав обличчя рукавом. Вони мало не упіймали нас, але хвацько ж ми від них утекли, правда? запитав він і усміхнувся до Ен, яка притулилася до дерева, відсапуючись. Вона мала змучений вигляд, але відповіла на його усмішку своєю. І що тепер? запитала вона та кинула погляд на темний, похмурий ялицевий ліс. Який, здавалося, на цілі милі розкинувся перед нею. Зараз для них уже надто темно, аби нас переслідувати. Гадаю, тепер вони відступляться та зачекають до ранку, а до того часу, якщо нам пощастить, ми будемо вже забагато миль звідси. Пійдемо далі? Це саме те, що нам потрібно. Відчуваєте, що здужаєте? Не зовсім. Але нам таки краще рушати далі. Немає потреби поспішати. Ходімо далі цією стежинкою. Кудись вона та й виведе, а вже коли вийдемо з лісу, зможемо знайти якийсь дороговказ, але ми мусимо рухатися далі. За півгодини розміреної ходи вони дісталися у злісся. Ця прогулянка була неквапна адже їм довелося йти у цілковитій темряві. Та обоє були треновані для того, щоб діяти за таких умов, інакше просування лісом уночі було б для них геть неможливе. Зараз, вийшовши з підверховіть, які заступали небо, вони могли бачити бліде світло місяця, частково заховане важкими чорними хмарами, а ген ген удалині видніли вогні якогось селища. Цікаво. «Чи далеко від нас те селище?» – мовив Корідон, вказавши у напрямку вогнів. «Не знаю, але воно лежить на нашому шляху, чи не так?» «Мабуть, що так», – невпевнено сказав Корідон. «Але перш ніж ми підемо далі, поїжмо. Я такий голодний, що аж за живіт тягне». Вони сіли біч обіч на траву, і поки Ен розв'язувала клунок з їжею, що його досі носила, підвісивши до свого паска, корідон спробував роздивитися обриси тієї далекої місцевості, де розкинулося селище. Однак було занадто темно, аби розрізнити бодай щось, що могло правити за дорогавказ, і корідон, зрештою, покинув свої спроби. Вони їли мовчки. Кожен поринув у власні думки. Корідон хвилювався. Меллорі не йшов йому з голови. Що станеться, коли він зустрінеться з ним віч віч? А що, як врешті-решт виявиться, що Меллорі на тому острові нема? Шанси, що він буде там, один до ста. А коли його там не буде, що тоді? «Знову хвилюєтеся?» – запитала Ен, дивлячись на нього. З того напруженого виразу, якого набрала коридонове обличчя, вона бачила, що той має щось на думці. Авжеж, ж», – сказав він і засміявся, – «я завжди про щось хвилююся, таку вже маю звичку, але не починаємо знову ту розмову». «Енн легко казати, що Мелорі мертвий», – думав він, – «але ж примари не стріляють у пітьмі». Він пригадав той схожий на шепіт голос у квартирі Крю і той постріл. Ні, Мелорі не був мертвий. До того ж міг бути небезпечний. Якби він був мертвий, не було б стількох ускладнень. Аж раптом Ен сказала «Погляньте-но, там, унизу, автівка. Певно, там є дорога». Далеко внизу під ними, з поза схилу пагорба, Зненацька з'явилися два подовгасті промені фар автівки, що прямувала до селища. «Схоже, водій не поспішає», – сказав Корідон, нахиляючись уперед, аби уважно роздивитися далекі вогні. «Здається, зупиняється». Він зірвався на ноги. «Він зупинився. Спустімося туди, Ен. Можливо, нас підвезуть». «А що, як то виявиться поліція? Думаєте, варто так ризикувати?» «Ми підемо неквапливо. Можемо просто поглянути. Ходімо». Шлях додолу до прихованої від очей дороги був крутий, одначе спускатися ним було легко. Тож Корідон з Н набрали чималу швидкість. Вони то бігли, то йшли, шли під виглядом автівки, що й досі стояла нерухомо, не би чекаючи на них. «Схоже, машина зламалася», – сказав Коридон, зупиняючись. Вони дісталися дороги. Зараз автівка була десь за сотню ярдів від них, і вони бачили підняти капот та чоловіка з електричним ліхтариком, який роздивлявся двигун. «Зачекайте тут. Я підійду та перекинуся з ним словом. А ви пильнуйте». Залишивши «Н», він пройшовся дорогою до автівки. Кинувши на водія швидкий погляд, корідон переконався, що той був сам. «Чи можу я вам якось допомогти?» – запитав Корідон, коли наблизився до автівки на відстань кількох ярдів. Водій рвучко підвів погляд і посвітив на Корідона своїм ліхтариком. «Сумніваюся», – сказав він, не намагаючись приховати свій кепський настрій. «Хіба що ви – ліпший механік, ніж оце я!» «Клята залізяка щойно зламалася!» А я зараз за чимало миль від будь-якого населеного пункту. Чи не так? Найближче селище розташоване праворуч від вас, сказав Корідон, указуючи напрямок рукою. До нього п'ять миль. Тоді підійшов до водія ближче і роздивився його у відбитому світлі фар. Тут нема про що хвилюватися, подумав він. Лебонь якийсь мандрівний крамар. «Від цих нових авто мене ж верне», – сказав водій, з копнувши передню шину. «Оце лише кілька місяців маю цю машину, а вона постійно ламається. «Погляньмо», – сказав корідон, схиляючись над гарячим двигуном. «То які були симптоми?» «Клята залізяка зненацька засичала та зупинилася». «Бензин у нормі? Бак повнісінький!» Ця клята чорта пхайка завжди виходить з ладу. Тоді певна проблема у карбюраторі. Маєте інструменти? Це дуже шляхетно з вашого боку, втішено сказав водій. До речі, звідки ви в біса вигулькнули? Ми з дружиною подорожуємо пішки, поважно мовив Керідон. А тоді підвищив голос і покликав. Ага, Люба, ходи насюди та допоможи нам. «З пітьми з'явилася Н. А ось і моя дружина», – сказав Корідон, не дивлячись на Н. «Нашого друга спіткала халепа з карбюратором, і я сподіваюся, що мені вдасться його полагодити». Провадив він далі, звертаючись до Н, але й досі не дивлячись на неї. «Мій чоловік мастак на всі руки», – сказала Н, стримуючись, аби не захохотіти. Я впевнена, що він неодмінно полагодить ваш карбюратор. «Це чудово!» – сказав водій. «Мене звати Брюер. Дякую вам, добрі самаряни. Мені пощастило, що я вас зустрів. Сам я в автівках не петраю». Він утупився захопленим поглядом в ен, і лише зараз дівчина зненацька з тривогою збагнула, що її сукня збіглася сильно відкриваючи ноги. «Ну, нам також пощастило», сказав Керідон, розкладаючи інструменти на крилі автівки. «Ми збилися на манівці і саме шукали когось, хто би нас підвіз. Коли ми побачили світло ваших фар, то не могли повірити у своє щастя. Самотня тут місцина, егеж!» Поки Керідон розбирав карбюратор, Брюер Балаков з Енн Намагаючись їй сподобатися Він майже засмутився, коли коридон зібрав карбюратор Закрутив останній гвинт і сказав йому, щоб спробував завести двигун Думаю, зараз автівка має завестися, мовив він Судячи з усього, паливний бак був засмітився У всякому разі, пробуйте Двигун завівся з першої спроби Та ви справжнє диво! Сказав Брюєр, радісно усміхаючись йому, крізь вікно. «Якби не ви, застряг би я тут на цілу ніч. Ну жбо застрибуйте. куди я можу вас доправити?» «Ми прямуємо до Данбара», – збуджено промовила Енн. «Чи не могли б ви нас туди підвезти?» «Чом би і ні, я сам їду до Единбурга, то радо підвезу вас». Вони сіли до автівки. І Корідон, гримнувши, зачинив дверцята. І вже коли вони, набираючи швидкість, їхали темною дорогою, долоня Н. ковзнула до Корідонової долоні. Він дозволив їй залишитися там, але про дівчину не думав. Усі його думки поглинув Меллорі.